la CNT, la Solidaritat Obrera i l'Assemblea de Barcelona pel, pel, quan parlem del Principat la convocatòria va ser al marge de les grans centals sindicals i va ser una convocatòria per iniciativa popular d'alguna manera la convocatòria aquesta respon a, a, a, és una resposta des del moviment sindical combatiu a la genoflexió del sindicalisme majoritari convertit en aquests moments en aparell de l'Estat, si, si no és que ja fa un, un temps que ho és. Tot i, i malgrat el silenci mediàtic, mediàtic la repressió policial de la nova conselleria de Puig i el boicot de, de comissions obreres i UGT, la convocatòria de vaga i la coordinació de les mobilitzacions ja és, en si, tot un èxit. Només per aquest fet. Déu-ne i do, eh? Al Felip Puig, li haurem de dedicar un... Qui és Felip Puig, un dia? El... El, el xèrif del 3%. Ja sí, diu, sí. Eh? No, no, ja està clar, però, però deu nhi do Déu-n'hi-do. Bé, eh, l'ha convocat. El, quin, quins són els, els sindicats aquests que, del moviment sindical combatiu els que han convocat la vaga en el Principat? Per una banda trobem la CGT... La Confederació tu Joan Pere interrompeix-me quan no sí, trocsària. Eh? Quan ho trobi necessari però tu mateixa ja hoho fas pro bé, endavant endavant no, no t'amoïís. Primer trobem la CGT, la Confederació General del Treball és un sindicat anarcosindicalista. De fet és una unacissió de la CNT de 1979 eh, i la diferència fonamental entre, amb la CGT és que la, amb la CNT perdó, és que la CGT participe en eleccions sindicals i, per tant, en comitès d'empresa. I, d'alguna manera, també té llibertat, dona llibertat d'afiliació als seus membres a certs partits polítics. El secretari general de la CGT Catalunya és Bruno Valtuena. El segon sindicat que trobem és la CNT-AIT, la Confederació Nacional del Treball, Associació Internacional de Treballadors. És un sindicat històric fundat al 1910, és un sindicat anarcosindicalista. Que enguany fa el seu centenari. Sí, es pot pot anar... Uh... Es pot anar perdona, eh es pot anar a visitar l'exposició ja n'hem fet alguna referència i fins i tot jo he escrit un article ui, que bé, ha quedat dir això <ríe> no, és broma, perdó, Sònia perdó. només dir que es pot anar fins al 15 de febrer al Museu d'Història de Catalunya a tocar del barri de la Barceloneta és un espai molt petit però, però penso que paga la pena uh, pots continuar, perdona cap problema bé, ehm um tot i que la CGT actualment és, és, el, el és el sindicat majoritari, el que té més, més número d'afiliats i, i més capacitat de mobilització. Com hem recordat, no només la CGT ha convocat la vaga, sinó que hi ha hagut uns altres tres més sindicats que l'han convocada. I, I bé, doncs, la CNT... Eh, a diferència de la, de la CGT és que no participa en eleccions sindicals ni a, comitè, ni a comitès d'empresa. Tot i així, la, la CNT AIT ha eh, estat buscant el secretariat general, té un secretariat permanent a Catalunya i Balears, però és impossible trobar noms. Antigament tothom sabia que era el nom dels portaveus del sindicat, però actualment és impossible. L'únic nom que surt, el més recent, és Marcel Sorignac però aquest senyor ja no és el secretari general i també cal, cal recordar que la, la CGT la, CGT a la CNT perdó, a Catalunya des del 96 es troba desunida tenim per, per diferents coses per personalismes i sobretot també una mica per, per, a, en relació a l'AIT IT s'articulen, per tant tenim trobem dos, dos, dos, dos CNTs, CNT Joaquim Costa i CNT um, Medina Seli hosti de fet, el, segons el que tinc entès la CNT que va estar secundant la vaga és CNT Joaquim Costa i bàsicament els, la CNT Joaquim Costa um, són, són els que diríem els, els els desfederats, bé, ja et dic, um, porten des del 96 aquesta desunió a la pròpia CNT a, Cat a Catalunya. Això és, això és un liu de faldilles, eh? O sigui... És un liu de personalismes i de històries sí. de cicles. Sí, sí, sí. sí. Històries de cicles i, d'alguna manera, um, entre la vieja guàrdia i la nova guàrdia, que diguéssim, no? Això... I també per, per zones. Això eh, és la típica història que omple llibres que ningú mai llegeix perquè és sí, totalment improductiu. Sí, i des de l'Africa tampoc ens, inter en, no. ens interessa fer safreig. No, és totalment improductiu. Passem fulla i endavant. El següent és Solidaritat Obrera, que també és un sindicat anarcosindicalista, que de fet també és una decisió de la CGT. És a dir, la CGT és una decisió de la CNT que es, es declara areva de la CNT i la Solidaritat Obrera és una decisió de la CGT del 1990. Eh... Um... La diferència principal amb, amb els altres dos sindicats és que la solidaritat obrera dona llibertat a les seccions sindicals a participar en eleccions sindicals i, i comitès d'empresa. Ahà. Molt I, bé. Perdó? No, vull dir, molt bé, però no em volia posicionar que abans no fos molt bé l'altra opció, sinó que, que està bé, hi ha diferències, no, sí. no tots els sindicats eh, segueixen un mateix model. I bé, tot i que té implantació a Catalunya, eh, la principal, la, el principal lloc d'implantació de la solidaritat obrera és a Madrid. i Per exemple, són bastant, bastant, bastant grans al metro de Madrid. De fet, solidaritat obrera és el... allò que es va parlar de huelga salvaje, eh, sí. de, del metro de Madrid, precisament, ja ho estaves dient tu, són ells. són ells. Sí. Eh... Després també dir que el, el secretariat general... Uh, Catalunya també és desconegut és impossible de saber aquí ja. Molt bé, res més en, en, en en Bé, aquest... ens queda l'últim l'últim sindicat El COS, no El COS, sí. coordinadora obrera sindical uh -huh. A diferència dels altres tres eh, sindicats anarcosindicalistes la COS és un sindicat socialista marxista i independentista Vinga És un, sindic, eh, és un sindicat fundat en 1987 és un sindicat de treballadors de classe de l'esquerra independentista. El seu secretariat també és desconegut i també participa com la CGT en eleccions sindicals. D'alguna manera podríem dir que és el sindicat de l'esquerra independentista, entenent esquerra independentista, com a la que podem trobar el tant de les CUP o el sindicat endavant i coses així. déu nhi molt bé. Doncs aquest, aquests han estat els quatre sindicats que eh, han dut a terme la convocatòria de vaga el passat 27 de gener. D'acord? Sí. Molt bé. Sí, i els sindicats que, eh, de, de això em